Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit! A előadás, tárgya, a robotika, mint a jövő technológiája, ez mondjuk uh, utóbbi években rengeteget foglalkoztam jövőkutatással, és mondjuk, hogy a technológiáig alapú jövőkutatás, és így a robotikai egy elég kitüntetett terepe ennek a jövőkutatása. És uh, ugye robotikával kapcsolatban, számos előrejelzés, mint minden más IT területre kapcsolatban, számos előrejelzés készül. És az egyik legértekesebb előrejelzés, és egyre többen vélik úgy, hogy a, a robotika ugyanar, ugyanarra a szintre fog eljutni 15-20 éven belül, mint a, mint a számítógépek ma. Tehát ez kicsit futurisztikusan hangzik, hogy 15-20 év múlva Ugyanannyi, és ugyan, ugyanannyi robot lesz a világos. és ugyanúgy fogjuk használni őket. Tehát a hétköznapoknak ugyanolyan meghatározó részei lesznek, mint ma a számítógépek, de nagyon komoly műhelyekben, nagyon komoly elmék gondolják úgy. És egyelőre erre, erre még csak szorványos jelek utalnak például Dél-Koreában, állami szinten fogalmazták meg egy-két évvel ezelőtt, hogy úgy 2020-ra minden háztartásban legalább egy robot legyen. És, ugye jelenlegi, tehát ahhoz, hogy a jövőben egy 15-20 éves távolatban, mindenképpen át kell tekinteni egy röviden a jelenlegi helyzetet. Ugye, mi, mi a robotika egyáltalán? Ugye? A robotika gyakorlatilag egy ilyen tesztere, mégpedig pedig a mesterséges intelligencia kutatásnak a legizgalma, egyik legizgalmasabb tesztere. Most abban nem mennék bele, hogy mi a mesterséges intelligencia, mert csak egy, egy valamit szeretnék úgy hangsúlyozni robotokkal, ez általánosságában a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Egyrészt van egy kép, amely a sci illetve Hollywoodi filmek, alapján alakult ki az átlag felhasználóban, illetve van a valóság. És bizony az az igazság, hogy a kettő általában köszönő viszonyban nincs egymással. Ugye számtalan filmben láttuk, illetve könyvekben, olvastuk, hogy jönnek a robotok, aztán elpusztítják az emberiséget, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébred és fellázad az ember ellen. Egyelőre még nagyon-nagyon távol vagyunk ettől, de olyan szinten távol, hogy amikor így szokták hasonlítani, tehát egy mesterséges intelligenc, tehát egy robotnak a mai tudati szintje, hát két-három éves gyerekét közelíti meg általában. Tehát vagy nagyon primitív szintű állatokat sem közelíti meg. Ugye, és mik a, mik a robotok, mondjuk a célszerű felosztani, a sokszor ilyen virtuális közegben lév bevékenykedő ágensekre, és azt szokták mondani, hogy robotok, illetve a, a, a, a, a különböző számítógépes közegekben működő bot, botokra is azt mondjuk nagyon fontos, hogy robotokban fizikai ágenseket értünk. Fizikai, De mesterséges ugye, mert az ember is fizikai ágens, de egy természetes ágens. a robot a fizikai, a fizikai környezetben ténykedő, mesterséges ágens, amely általában mobilitással rendelkezik. És ugye a legklasszikusabb felhasználása a robotoknak a ipari használat, tehát hogy a már 1960-as évektől ipari robotokat használnak, ugye a, ma már gyakorlatilag autógépgyártást robotok végzik, illetve, vagy összeszerelést, illetve, de egyre inkább, vagy hegesztő robotok egyre inkább iparon kívüli közegekben is terjednek, ugye a két klasszikus példa, a háztartási robotokban robotokra, vagy félben lévő robotokra, vagy a porszívók, fűnyírók, de emellett egyre inkább megjelnek a szórakoztatóiparban, a gyógyászatban, illetve mivel ez a, a, a, a fejlet világ, tehát hogy egyrészt a Európa, Észak-Amerika, illetve Japán, dél a lakossága egyre inkább előregszik, és egy bizonyos idő után Uh, arra is uh, kell, tehát robotokat olyan célral fejlesztenek, hogy uh, ilyen gondviselő funkciókat töltsenek be idős személyek mellett, tehát hogy, hogy, át, uh, hogy minél tovább saját természetes közegükben érhessenek ezek a személyek, úgy uh, uh, ilyen célra és ilyen, uh, ellenőrző funkciók elvégzésére fejlesztenek robotokat, tehát a robot figyelmeztető, hogy mikor vegyek arra hogy stb. Ugye hadászatban szintén, szintén eléggé elterjedtek a robotok, és van még fontos megkülönböztetni a robotokat néhány robotikai alkalmazástól. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy Robot technológiát használnak mondjuk egy műtőberendezésben, de attól az még nem robot, tehát nem egy ö, valamilyen szabadságfokkal rendelkező, mobilitással rendelkező és bizonyos szintű autonómiát mutató ágás. Mi a robot technológia? Ez azért érdekes kérdés, mert ugye beszélünk robotokról, viszont konkrétan robottechnológiáról. Egyetlen robottechnológiáról nem lehet beszélni, és pontosan ezért így a mesterséges intelligencia kutatás egyik legizgalmasabb, különböző technológiákat integráló területe. Ugye a mozgás, a gépilátás, gép tanulás, alakfelismerés és egyéb felismerő technológiákat optimális esetben egy, egy gépbe integrálnak. De hát ugye itt még a jelenlegi technológia ott tart, hogy több résztechnológiát nagyon bonyolult, és komoly hiba járó dolg egyetlen rendszerben, integrál, egyetlen rendszerben integrálni. Csak amikor elindultak ezek a kutatások, ugye maga a robot szó az Kárály Csapek használta először, hogy a robota az a dolgoz, dolgoz szolgamunka tevékenysége erre értette, és tehát a robotoknak a, első, a Elsődleges cél, hogy munkát végeznek az ember helyett, ember mellett, emberrel, és viszont a fejlesztése a kezdeti stádiumában úgy gondolták, hogy hát így nem számítanak különböző technológiákat, könnyű integrálni és ilyen univerzális gépekre, tehát ilyen általános mesterséges intelligenciára törekedtek. Viszont ezek a kutatások úgy, az ugye a 50 es évek végét ugye a mesterséges intelligencia kutatásokra 1956 óta beszélünk, és a, a, ugye a 60-as évek végére, 70 es évek elejére valahogy ö, nem bizonyultak túl sikeresnek ezek a, a törekvések, és, ö, valahogy, és, úgy, és ö, akkor kezdtek el inkább fe, ö, feladták a nagy egészben való gondolkodást és elkezdtek inkább részterületekre koncentrálni, és általában a kutatók azt gondolták, hogy különböző részterületeken fejlődésével azok a területek eljuthatnak arra a szintre, hogy, egy, hogy az integráció lehetséges. És nagyjából most, illetve egy következő években érjük el ezt a szintet, hogy valóban egyre több részterületet lehet, lehet integrálni, és amikor... Ez az integráció egy magasabb szintre eljut, akkor már elképzelhető, és kevésbé tűnik Szifinek az az elképzelés, hogy 15-20 éven belül a robotok olyan szerepet töltenek be a hétköznapokban ma számítógépek. De még nagyon fontos technológiák, a érzékelő és beavatkozó technológiák, ezek is nagyon komoly fejlődésen mentek át, illetve a, van egy a robotok, nem csak önmagukban funkcionálnak, hanem képesek úgynevezett rajokban vagy multiágens rendszerekként funkcionálni, és sokszor ezek a rendszer elemei önmagukban nem túruták, viszont egy funkciót nagyon jól, nagyon jól elvégeznek, és tehát így egy raj részeként kölcsönösen kiegészítik egymást. Ugye a robot ember interakció területén szintén jelentős fejlesztések tű, történnek mostaná, mostanában. És itt most nem feltétlenül Asimov tör, törvényeinek a betartatására gondolok, hanem úgy, hogy a robot tényleg kommunikációs legyen az embernek, tényleg a munkavégzés során kölcsönösen profitáljanak egymás tevékenységével, illetve olyan uh, még egy szintén fontos alkalmazási terület, hogy mentő tevékenységekre, illetve olyan területekre eljuttatni robotokat, amelyek az ember számára fizikailag veszélyesek, megközelíthetetlenek, uh, stb. De a, a gyakorlatilag, földrajzilag elosztva három robotikai nagyhatalomról lehet beszélni. Egyrészt Japán-Dél-Korea, másrészt ugye Egyesült államok és harmadrészt az, Európai Unió. És itt mondjuk már egy érdekes ö, ö, koncepcionális különbség is felfedezhető a keleti és a nyugati ro, a robotika között. Ugye nem véletlen, hogy pont Japánban, illetve Dél-Koreában készítenek a legtöbb humanoid ugye, emberről mintázott robotot, mert ennek nagyon ősi gyökerei vannak, ugye a, például a sintoista, buddhista, japán hagyományban a, a sziklák vagy különböző tárgyak is lélekkel, szellemmel rendelkeznek, míg a, az európai alapú kultúrában nagyon éles az élettelen és az élő egymástól való elkülönítése. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk Japánban például ezek a robotgyerekek, robotfókák, humanoidok rendkívül népszerűek a gyerekek körébe is, és ott vagy szeretettel viszonyulnak hozzájuk, és úgy sokkal inkább befogadják, míg Európában és Amerikában inkább ez a futószalag melletti robot az emberi tudatban élő képe ezekről a gépekről. Úgy szintén az utóbbi 5-10 évben, a technom, az, ahogy a technológiák olcsóbbá váltak, illetve a szabadforrás mozgalmak terjedésével, de úgynevezett a maga a Druid Self Robotics is egyre népszerűbb, és nagyon érdekes eredmények születtek ilyen kezdeményezésekből. Itt három, három projektre illetve egy általánosabb rendről szeretnék még beszélni. Ugye itt ez pontosan egy ilyen szabad forrásfódú kezdeményezés. Ugye a, a, a iRobot az a híres porszívó, és arra felraktak egy számítógépet, tehát egy porszívó kamerá, kamerával e, és számítógéppel felszerelik. sokkal jobban megismeri a környezetet, és állandóan online van, tehát például ilyen extrém esetben nem vagyunk, nem vagyunk otthon, és valahonnan a robotunk érte hogy na a lakásnak még ezt a részét kell feltakarítani. Még egyre a törekéstre jellemző, hogy ez fel, ugye, mivel hogy nyugatforrás dolgról van szó széleseb kör próbának próbálnak bevonni, ugye ez a crowdsourcing jelenséghez kapcsolódik, és magát a környezetet is úgy alakítják ki, hogy a a szél, hogy nagyon több felhasználóval kapcsolódjon hozzá. Ugye, és könnyű hozzáférni a nyílt platformból kifolyólag, és úgyis hívják ezt, ezt a, ezeket a kezdeményezéseket, hogy nyílt forráskódú robotika. És plusz az állandó online-nak az előnye, hogy folyamatosan tudják tesztelni az algoritmusokat. Itt egy, a Georgia Technek egy robotjáról pár szót, öt főként, öt főként arra fejlesztik, hogy valódi élethelyzetekben fejlett interakciót ö, hoz, ö, alakuljon ki robot és ember között. Igen ám, de ez az interakcióból, robot-ember interakciókból vagy gép-ember interakciókból sokáig hiányoztak az érzelmi elemek, a, a, 1990-es évek második fél óta van egy olyan szakterület, egy effective computing, amit általában érzelmi számításoknak szoktunk magyarra fordítani, és ezt mondjuk ugye amikor a avatárokkal kommunikálunk, hogy néha ilyen alapérzelmeket észre lehet venni a reakcióikban, vagy értelmezni tudnak, egy-egy emberi alapérzelmet. Most ne arra kezdünk el gondolni, hogy most az emberi érzelem egész skáláját felvonultatja egy robot, de az, hogy bizony, tehát hogyha dühösek vagyunk, akkor másként reagál ránk, ha, szomor, ha szomorúság árad belülünk, akkor is másként. Ez még nagyon kezdetleges szinten vannak, de már ebbe az irányba elég jelentős kutatások folynak. A IQ ez egy Európai Uniós kezdeményezés, 2004 óta a Cognitive Universal Body rövidítés a IQ. És itt is ilyen, egy, egy, ennek is az annyi, hogy egy ilyen nyílt forráskódú platform, egy humanoid egyébként, és különböző tanulási forgatókönyveket tesztelnek. Mert ugye a robotok, robotoknál kétfajta koncepció volt régebben a robotikában, ma általában a kettőnek a szintézise az elterjedt. Az egyik az, hogy nagyon komplex világmodellt beépíteni a gépbe, aminek az a probléma, hogy sokszor annyira komplex a világmodell, hogy egy-egy szituációra való reagálása elképesztő időt igénybe vesz. A másik megközelítés, hogy fogjuk fel a robotot úgy, mint egy csecsemőt, minimális világmodell azért legyen benne, viszont a tapasztalati úton tanuljon és folyamatosan frissüljön így a tudásbázisa. És ma ennek a két koncepciónak a keveré, a szintézis a legáltalánosabb. És ez, a, ez az iq robot, ez ma már egy elég különböző tevékenységgel képes, például mozgás, tárgyakat ragad meg, vagy a legutóbbi egyik alkalmazás fejre, egy ilyen iasz egy algoritmust adtak hozzá, és így megtanult célba ülni, hogy kezdetben... Elég sikertelmi, de ugye a 10-15. próbálkozásra játa a kör közepét. Ja, még egy nagyon divatos területe a robotikának a robotfoci, és ez egy rendkívül jó tesztere, mégpedig azért, mert. Uh, Egyrészt csoportos tevékenységeket, illetve különböző alkalmazásokat lehet tesztelni vele. Számtalan világbajnokságot is rendeznek robotfociban, amiről az az érdekesünk, hogy már a kategóriákban nem csak van, hanem mentési műveletek, háztartási tevékenységek elvégzése. És a, viszont visszatérve a focira, az is egy nagyon komplex tevékenység, tehát egy csapatjáték, számtalan integráció, vagy számtalan interakció van benne, és tehát ahhoz, hogy mondjuk robotok valóban megtanuljanak bizonyos szinten focizni, ott ugye a külön több technológiát kell integrálni, illetve a tanulásnak is nagyon fontos szerepe van. Ezen kívül a kooperáció, kommunikáció, tehát egy rendkívül komplex tevékenység. Ugye a, míg a foci Pálya, az egy viszonylag egyszerű környezet, ezzel szemben mentési műveleteknél a robotok dinamikus, állandó változó és gyakran ismeretlen környezetben kell helytállniuk. Ugye a, a robothoz felvetni olyan problémákat is, hogy a, a erőforrások kezelése, ami valóban meg kellene oldani, illetve így a robotfocira egyre bonyolultabb szabályokat dolgoznak ki úgy, hogy minél speciálisabb adottságok alakuljanak ki a robotba, és olyan adottságok, amiket aztán gyakorlati szituációkban hasznosítani is tud. és Így fokozatosan kialakul benne egy általános probléma megoldó képesség, illetve magasabb szintű döntéshozás gyorsabban reagál, tehát egyrészt gyorsabban reagál, másrészt meg kell találni a gyors reakció és a hosszas mérlegelés egyensúlyát. Tehát itt egy a, egyik legerogaszkodottabb gyorslat, szándékosan mondok jóslatot és nem előrejelzést, hogy 2050-ben a robot foci világbajnok le fogja győzni az emberi foci világbajnokot. Tehát ilyen elképzelések, álmok, tervek vannak, hát ez a. a jelen állás, ez inkább a álom és a szífi kategóriába tartozik. Itt néhány robotfoci, ez egy robotfoci mérkőzés, különböző, ez egy ilyen mentési műveletet végző robot, itt egy focista, itt pedig egy focipálya. Most jutottak el odáig a robotfociba, hogy már ilyen selező algoritmusokat tesztelnek, és úgy Kisebb-nagyobb eredménye már úgy, ahogy működnek is. Köszönöm a figyelmet.